Cea mai mare ispita mea, când m-am făcut monah, a fost atunci când a trebuit să părăsesc arta, deoarece socoteam că prin artă m-aș fi putut apropia de veșnicie. De veșnicie însă te apropi cu rugăciunea, cu lepădarea bogăției intelectului și, îndeosebi, cu vederea lui Dumnezeu. O mare patimă care îl subjugă pe omul contemporan este patima tristeții celei lumești. Din nefericire... Ținem un nostru tristeția și o cocoloșim până ne omoară. Omul trebuie să se războiască și să se vindece de patima tristeții. Părinții nu cereau cuvinte multe. Primeau un cuvânt duhovnicesc și fugeau în pustie, trăind mulți ani cu acel cuvânt. Încercau să-l împlinească și se hrăneau din el. Noi și spunem și vrem să auzim multe cuvinte, dar nu facem nimic pentru a le împlini. Când cineva vorbește mult, se slăbănocește duhovnicește. Trebuie ca în timpul rugăciunii inima să se deschidă. Această deschidere a inimii se manifestă prin lacrimi și prin plâns. Atunci omul simte o mare adâncime în inima, iar mintea intră în acel loc din lăuntru și află adâncul inimii. De multe ori, din felurite pricini, inima stă închisă și nu se deschide pentru rugăciune. Fiecare se întâmplă din cauze diferite. Unuia din prea multă îndrăzneală, altuia din vorbărie multă, altuia din slavă deșartă și așa mai departe. Este nevoie de prihănire de sine și de plâns. Faptul că inima nu răspunde la rugăciune se datorează feluritelor păcate unele făcute chiar cu gândul. În situația aceasta, chiar dacă nu ne amintim nimic în care să fi greșit, nu trebuie să căutăm afla pricina răcelii, ci să ne smerim zicând, Doamne, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Deși pare că inima nu răspunde la rugăciune, va răspunde mai târziu. Noi suntem datori să păzim duhul străpungerii care provine din smerenie. În glază, trămița, în și în nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit din toată inima mea și din tot suvetul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Lord Oh, Lord, that I...